Jaun, de zer Termoduz. Azamarik gabe. Vale, or kontrolatu eh, egia da. Hor ratzegin. Etzeintzurain. Ala ah, ere, ala ere entzuten zaitez zu nire burua baino. Nola posible. Bai, bai, eh? Ah, ostras, vale, vale, vale. A ber. Vale, kontuz ez eh. A ber, a gaz, ber. Es sigortu ke llegue belarriei, belarri gaixoak. Andiera, bueno, esa es A ver a ver a, ver, a ver, a ver, Bueno, Naikondo, Naikondo. Itzik, bueno. Sí, tiene ni marcado. Eh, bara. bueno, eh bueno, leniketa bain eh esan genezake eh, gure intzule leprosoek belarririk gabe ere, belarririk gabe ere, ba, asko izan, izan zirela orain dela 2 aste eh saio entzuten. Eh haso degun feedbacka moi suarria izanda. Eh gure esku leprosoak e, dardarka eta eta haragia erortzen zitzailela geratu ziren. Ba ikusiz ba zenbaten zenbat zule eta zen tetasen zehutsuak, ez? Eh beraien e, ba loreetan, eh, nolabait esateko, zure zu, zu zure zure jakinaren gainean egongo zan ara, ja. Bai. Bai, hala da. uste, uh, bi bi versiones antes eta gaur espero dugu beintsat hori hori mantentzea. Bueno, bi Santillana, Kiotorri le Proshock Sayora, gaurren gaur baino kalitatezkoak. Bai, bai, bai, bai. Horri qualitibera. Ba, ba. Bueno, qualitativo aquí y qualitativo aquí y allá mía, mía en su legucha. Importante era aurrean eta gaurren ba, baino leguna da zigorretako tren arteko elkarrizketara. Imagina tu, más Imaginaruste orain dela 2 h e, orduan, gure orduan hasi baginen da bi entzule izan bagenitu, gaur hasi garela gure ordua baino, a ber itxen utzi beratzen, hogei minutu lehenago, ba imaginaratu, ba, ba behar bada ez daukagu entzule bakar bat ere, ez. Oixe, Orduan, ba oixe. egin dezakegu dei bat, egin dezakegu de, e, soinu frogak total. Ez, dizu. Egin dezakegu bat. Egin dezakegu dei bat. balizko e, ba, entzulei ba deitzeko, eta, eta esateko ba entzuten ari gara eta horrela ba azagit, e, moral moral pizkat dugu. E, aurrera jarraitzeko ba, Vale. Ez, ba, oise eh, Oise egin dezakegu Oise egin dezakegu Gaurri zein leproso saioak eh, Nondik da torri zena Eta baitare beste Horrekin notutako Nidaz ba... <risa> <risa> <risa> barrai da e, Zor bueno, bueno, Beste kañerasa... gai sorpresa bate horrekin notuta yeah. Bueno, atako dira Asi que, bueno, ongetu horri entzuzio... Atzamarrik gabe entzuten den saiola. <risa> Atzamarik eta berarik dira behar dut egin zailora, eh? Ola. Kaleak aurkitu ditut gaur Beste behin Eri etxeak lepo daude ladio Felisek Egun karian Planeta leherten Zorioneko neu salvo nigh Immune egin naute esnalo kartu arte Ez Zure niseria Immune egin naute Moralaren ezarle Gure zientzia zure Obezienciak Eztesia garunak lausotzen, zorioneko neko neo salbu naiz. Mune egin naute, ez nalokartu arte, ez du Zure ober kentzia Inguneekin hautte ez da lokartu arte ez dut sentitze Ez nalokartu arte Ez dut sentitzen dia, Zure miseria Inbune egin naute Moralaren ezarle Gure zientzia zure Obedientzia Segura gure Tzulek ez dute ezagutuko abesti hau... A ber, barkatu, zagundu bat, baina ez imaginatu ez dauden tzuleak, oza, gintzegin ere gintzutzen egan. Baina nire guk ezagutzen dugu abesti hau, baina gure tzulek ez... Menturan taldearen, adunako talde bat, menturan izenekoa, eta kanta bakarra gintzute 2000 eta ean, eta da... 2000 eta hori, hori bat ez dakit, garrai hortan. Gintzakit. Saso gartan, gorkaurrak grabatu zien eta bideoklipa intzene bai. Eta beraie esker, ba... Bueno, daukagu ba, gure saioaren onena. Gautzaliko onena dala beraiena bestia. Ez, daukau, ez da onena. Bueno, gautzaliko onenetakoa izan. Ez da onena, da baina daukagu sintonia bat, Sina. kiston kategoria. Ba. Bai, bai, bai. Piskate. Da, da, da, da bestia ez ezagun bat, nik ez duen ezagutzen zuen e, igorri zenidan arte. Bai, bai, bai. bai. Igorri zenidan ean e, eszeptizismo ondiarekin hasi dintzen entzuten. Ez duen ezagutzen, eta daukagu joela pentsatzeko ezagutzen ez deguna ba Ez kalitate eskasekoa da de izaten dela, eh? Zaki, <laughs> dike, fai. Bueno. Batez ere euskal musikan, zen euskal musika de xente ezagutzen dit. Ja. Yeah. Da honan, bapaita enbiatzen ditazu, ezagutzen ez deten ez de gauza bat, eta esceptizismo, ez dut esaten pentsatzen ari neizela, txarre izango dela. Baina esceptizismo de xente dekin. Bye, oso poperillo, itxura, itxura, oso... Os... Es? Baitare videoclipa da, oso txukuna, oso poperillo, itxura, edo modernillo, hola. Eda, edo goen, total da, ozaiten sea, du joko bat... E... Letrakekin, Letra, letra Daukan eh indarra ta horretasuna motza gainera oso motza. Horrek ematen dieu Kristo nindarra. Bai, Letrak eh bueno, Letrak bueno, Félix Zubiarri erreferentzia egiten dio. Eh, bueno, pandemia, pandemia garaiko abesti bat da eta pandemiari buruz ari da. Eta ba eh salaketa tonu oso ageriko batean zubiari eh, referentzia eginez eta obedientziari ere referentzia Vai. eginez, zientziari, Vai. Zientziari eh, ma modu despektibo batean. Portzitumar. ta gaur koldarkeriari ere keino despektiboa egiten dio ez. Ni etxe nago zorionneko neu salbu naiz. Zorioneko neu salbu naiz. oso potentea da. Dauka pandemia. Razia daukare bai, sorioneko espresioa erabiltzen duela baita ere. Gaur erre bai, so, horrekin. So, so, dugu. Sorioneku. Sorioneku. Esaten du bai sorioneku. Sorioneku. Gaur maiterekin hitze ez eh, bazka eta maitek egin dit e sorioneku i, i e, egin zuten e, garaiaren momentuaren e, errekreazio bat. Berak egin dit, maitek egin dit. E, eta bueno, nahiko bintzatarkik eratu zaite e, izkribu is, e, hori ondarrutar batek egin zuela. <laughs> Inor, Zatik egin? Inork ez daki, eh? inork ez daki, daki, daki baina niki... Nike... Zatik? Eh? Zatik? Zorioneku. Zat... Sor, Uus bukatzen du lago? Uus bukatzen du Soi, eta ese egin ezta dagoelako. Dago. Eta ese. Ah, bueno, ya baña ese, justo ese soinuaren ez dakit ni, eh. Ez dakit, bueno, bestea ere dakit. Baña hoy hartzen bai nikuz utzetan dela uki bukatuta ere, bai. Oso fama handiak hori ondarrutarra izan bar dela, baina ba oso bain oni diria gracias gracias eh gracias que tenete da iluse egiten ditu ondarruetar batek gaitzizula imaginatzeak bueno ilusek bai ez nikute oihartzo no. batek gaitzizula baina bueno iluseten bali bai garbi dago horretarra ez dela hor eh oihartzuar inmortalik badago badago gairezen utzi <risa> hor suo oihartzuarra sea Jaime Marcos Anuke ba ez agit bueno esan hain ezun esan Esan egin burura etorri zaidan, bai. horrela eh, flash bat moduan etorri zait. Eh, obedientzia, eh, haipatzen du abestiak, edo eh, no, markatu nola ezan taldea? Menturan. Menturan. Menturan taldea, bai. Menturan ez da, hain oso potentea. Baila, du, josu, ondekan eneo kantakin daute, igual aldatu ezakete. Bota bota iritzi bat, erreproposomen bat. Ez dakit, ez dakit. baina... Gaur. Bueno, zigor, eh, gure gure vale. irratiz honen izena bakizu da leprosoak. Eh? Bai, bai, bai. Honeko despistatuan eiz, mentura, despistatu aneiz, baino... mentura. Iri, bueno. Irre irretisaio izen izenburua hasen ah, den eh. go. Ganja bizkada igual bai, asin bizkade Alzheimer santzu eh. Bueno, bueno. Ez bele danetan, bele. Vale, vale, vale, primero. Bueno, va ba, Así es que ya botas zerbait. hori ez, ori, ez ori zeita azten, dogat oso osos oso hartuta kaskezurrean. Duk kaskezurrean eta ez non bihotzean aian edo iltzatua daramat. Zeren em eh, obedientzia zai, senyor, Obedientzia ebatzen dua bestiak eta ogoratzen naiz pandemia garaian Asi zirenean e, konfinamendu perimetralekin, goratzen zara. Ba, Jó, ja, nahi gobatuko. Gogoratzen naiz. Zer bat agiri, nere produktorak aitzakin, pean horren aitzakin, e, ba, mm -hmm. ba, jendea ahi, aldepetik besteak iteko, ba, dokumental bat egitezen, lokalizazioa, ez dakit zer, dokumentatzenko mm -hmm. jendea... E, Sartut atera, alitzateko. No, gure gure saioan ez dugu deli, delituaren eh, apologiarik egiten, baina nik ere egin noen eskapadatxo bat. Eh, batzen, bueno, eskapadatxo bat ez eskapadatxo asko egin genitun, baina gogoratzen dut eskapadatxo bat partikularki, maitek eh, landerreketa hiruro egin genuena on, ondarrura izaki eh, gardera egin konzertu batera, okerez danao eta e, ba, hori ez, e, ziurtagiri falsifikatu egin eta bai joateko, bai joanean eta bai etorrian, ez genuen errepidean inor inorguruzatu, salbu eta zipaioan. Guretzako nahiko harri-garri zen, hori ez. Ena guat ez, bueltako bidaian, joaterakoan nahiko lasai egindu zen, lasai edo, Eta gau pasa bat eginda eta pixka pa joi eta batzen izan nahi nahiko urduri zeboela. Ze... Ze... bueno, osakire faltsu egindu da zen, nazken ean. Eta... eta hori ez, errepidean ez... Eta du barzen egiten, eriaak izan faltsu. Bai, faltsuak izango ziren, ze... Ja, es sa, akezire, fal, sa, zer da Aguirre faltsu bat azkenean? Zer da Aguirre faltsu bat? nik egiten dituna etziala faltsu. Sanait administrazioaren agiri bat ez ta faltsua. Administrazioaren betetako ala. Ziara. Hori da, horreatik. horregatik. Baino bueno, sanait dena da eh, polizia bat ikerketa baten bidez iritsi zitekeela jakitera, ba hor bazegoela eh ba erabilpen, ba En fin, ulertzen da 60 naizen. nahi zen. Bai, bai, bai. Kontua da, kontua da, kontua da, kontua da. Ez genuela inor Eta niko gauratzen duela txio bat, esanez, e, obedientzia ez dadin behintzat voluntarioa izan. Eta txio, euskal txiolari lari e, ospetxo bat, batek, kobidiano e, notorioa. No Galder González. Galder Gonzálezek eh, ba erantzun zidan ba oso oso tonu minduko zion hori. Mi, minduan, minduan erantzun zidan ba, oso obedientzi zarela. Bai, ba ba bueno, esan esanez, ba gainera gustu leporatzen zidala, ez? Se ari zara esaten ei eh otsanak garela eta Ja. Eta oso oso oso, oso oso hitsatutak geratu zait berekin momentu horretan izan nuen eztabai datzko e, ba, ino biz izan duten eztabaidarik nasgarrienetako bat izan dalako ez. nola ba ustez hazu ideologiak jakin bat defendatzen duen pertsona batek, eta kultura politiko baten kultura bat, Uf, kultura oso, politiko eh... konkretu bati, dola bait eh, eh, leialtasuna eh, erakusten diola dioen persona batek nola egin dezakeen eh, obedientziaren eta eta alako apologia, eh, bueno, nigerebano, no. elkarrizketa bakarrarekin eta naikua. Bazkago ba beste gai interesatutako horraitzaiteko etiolaretas baino, eh, Soen, aurrez aurres adigarela wow. eta hautzarekin. Ez ez interesantzaik gertzen ditu. Ez barkatu, eske esan. A ber, Badakiten izenuela leprosoen jatorriria jo berriro ere eta badakitz eh, badaukazula eh vida vida urraga. Vida urraza medikoaren e, audio bat, e, bikaina, beraz, egin behar bai. zua orkespentsoa, eta no. Bai, bueno, aizu barkatu, ez zaten ez desaten ez ba da, ez desaten ez da, ez desaten ez da, izi jana, baina, da nora, aiz egiten noreta, eta besta ia gabe, burtik ba, edo nahi du duala. Eh, aiz bazu zuitzenko dugu horretaz, besta batean, edo bera aizunean. Nahi bat esan, esan, eh? Ez, Arriboruz. ez, ez, ez. Zutu nekoa esan. Ba, hau zan, e, bueno, bideorra zaga, e, hau da Joseba, Joseba bideorra Angel bideorra zagaren aita, eta beste Angel bideorra zagaren seme. E, Joseba, izango ditu, laro gehiurte, eta, bueno, bajoan ginen, bera, bisitatzera, e joan maru, solores, eleder, eta eta Ha, ah, De... ja, eaz, ea, audioan zuten den emakumean, maru da. Bai, bera da. Ha, ah, uste nun egin zazala. Ha, ez, ez, ez. ez. Horien genu, maru, eta... Na. Bai. Ba, hotxe dera dauka, maru. Berez, da? Bai, egia san dauka ola presentzi bat oso ona. Baez. Ekarria esak eguitze egiteko. Bai. Justo betis. orain dago, hemendik. etorri da, alemanin egon da... Zer ze buruz hitz egiten eko zen duke? Ba, Bide horrazak gari buruz. Bera, bera ba, mona izan zan bere... Ba bere... Bueno, familia izan dira bere... Nola esaten da... E, paciente edo... Bueno, eta esperintza gitu baita ere. Eh? Bera mona juten zan, antiguatik... Bide horrazak ikustela bilboraino Mediko ikustela. Ah, ah, ba Bazegon jendea Euskal Herri nolako... Bueno, duan, Angel bide horra zaga, laburtu zesan dezakezu, dezakegu dala, sendakile bat oso ezaguna bana. Bai, Joseba beraita. Bueno, jo Joseba, barkatu. Joseba, eta beraita aita. Angel, aitona hildako espaldi, hori ba, oso ezaguna izan zan, hori Espainia maian e, oso, oso ezaguna izan zan, eta, eta Euskal Herrian ere bai, oso ba, Euskal Zaleazan, eta idatzi zuen Euskeraz, e, e, gerra aurretik, Mugimendu oso importantea dago baitare... E, ba, argia, argia aldizkariaren aurretik, horren e, astapenak, eta hori horrekin lotuta. Zeruk, zeruk argia. Zeruko argia. bai, horrekin lotuta. Uh -huh. Eta, bueno, hor medikuntza guztiak ero fasismoak e, ezabatu zuna, ez, eta persegitu zitut mediku guzti hauek eta bar. Eta, bueno, ba, zuzen, e, konkretamente, e, Joseparen aita hau, da, Angel, e, angelau, Alde gintzun, porque esatentzun, eh, olemataban unos, olemataban los otros, eta juntzan Mexikora. Zaretik los unos, los otros. Ba, zeuskalako azkenean, e, etxai, ja, leko ezberdinetan, gerrako leku ezberdinetan. Alekia... E... eta bestetik, ba, ez dakit, ba... Errepublikarrak. Errepublikarrak, bai. Errepublikarrak, erakatu eh, eginez zuten errepublikarrak. E, ba, ez dakit asko. Ez horretaz hitz egin, nahi. Ez un, oso oso gaizkera bukatu gomentzun, eta, eta eta alintzun emendik. Bueno, bere kintako asko, eh, zuzenean, bueno, ba... Ez medikuntza oso interesantea, aztertzea aurreko medikuntza eta gero frankismo garaiko medikuntza. Eta, bueno, eta, eta fastismo garekin notutako, ba, medikuntzale, bai. Gauza da, aurreko hauek zuten, hauek bultzatzen dute, e, autogestioa, medikuntzaren autogestioa, buru jabetza, naturismoa horrekin batera, ez, eh, dependentziarik ez sortzea, ez. Eh eta gero ya ja, frasismoak ba, lortzen du medikalizazioa, dependentzia gaixotzea, eta guzte hori. Baina, bueno, jarriko degun audea, eredua, bedaurrazaga beda da, oso interesantea, ze audioa, zeda, bueno, izaiten du txege baraz, txege bara, baita ere, ba, mediku ikaslea zenean, ba, esperientzi bat, Eztantzun oso zamatuaz, dukorreta zasko dakizu hartu zula bere lagombatekin. aurreko e saioan kontatu genuen. Ba, egin zuten la, David, e Alberto Granadosekin egin zuten Ego e Ameriketan e, bidaia e, motor, motor baten gainean. Ayxe. Eta bidaio horretan, bidaio in iniziatikoa izan zena berea egin zuten geldialdi luze xamar bat leproseria batean. Eta, bueno, txerentzako egonaldi gura oso, oso importante izan zen. Bueno, bidaia oso importante izan zen, eta egonaldi gori ba, beleziki. Bai. Eta orduan, e, Joseba Bidaurrazagak, e, anekdota, anekdota pare bai. bat badauzka ez, e, egonaldi horri buruzkoak. Bai, kontatu zizkibuko ez asko, eta gorago batean bueltatu ginian berarengana eta eskatu genion bakamaran aurrean esatea eta grabatu benezkion eta hauen ba, audioa ekarri dugu pasarte bat 10 e, minutuko pasarte bat hori e, ba bueno fiskat hori e, diarios de motocicletaren e, pelikularren arira ze beak ikusi zunean pelikula ba gertatzen da zerbait e, momentu batean eta bueno fiskat horratze agertu ginian eta jarri du zaigu audioa bai zu venga ba. ¡Epa! Confundí tu no <ríe> eh, eh, vale. uh -huh. enche, so, es. ¡Eh! Es, vale. ¡Holo! ¡Hoy enche, Mari! ¡Epa! Sobre decirte, la lepa blanca. Hoy se da. No, que me haces una lepa blanca. Vale. Vale, <ríe> tú se sí, ha ojere que, está, que cú, sinón, no diarios de motocicleta. Ah, incluso si no te hagas. Eh? ¿Y qué <ríe> sí. Vale. Hola, vale, vale, vale. eso... Vale, vale. un mensaje de mil y de mones. un café ¿vale? o no, algo? No, no, no, que se, se marcha cuando antes. Ya, si tengo <ríe> esto aquí, míramelo otro. ¿Vale, vale, vale, <ríe> ya, ya me llevo la No, no, no, no. Llévate los que no pagan esto no pagan esto. Cerráticos de Wobiten, que tampoco. Eh, ¿eh? Sí, se regalará. Ah, ¿y qué es eso? Ya luego le decís que está por de un mensaje de puta madre. ¿Para qué quiere entender? Au, au, esto vamos porque está guay. Puedes meter ese plano y te queda guay en un documental. ¿Qué plano ¿sí, dices? Diario de la motocicleta. Qué, la película de con la moto en Che Guevara, no sé qué. Vai, vai, vai. Dije, El, va, El diálogo de, de la El... no mensaje da de... Cherrikiak. Lo a la, la, la reposería Davidian, y luego Cherriki, pues... Haitz. Irocherri. Horri buruan ibiltzen diealdeko zen hori da, koitzen Esto Kobeas, esto tenemos. Jo. Yeah. Jo. Yeah. Bai, hori. Naturialment, le joder. Que hijo puta manda esto. Se da un mensaje. Aja. Oida seguro. Baia, baia. lagurtzen da. Baina horratzean, eh, diario hoietan, egun gari hoietan, eh, holako informazioa jasota egongo zan, eta da, nola baita. Ba, Baina, ba, horrekin ba, duena, basekien egin. Ara, eh, filosofia hindudo txinoak, esaten dabe, cuando los oidos estén dispuestos a oír la verdad, mm. en corretamente kontraron la voz, que les diga, la verdad. ¿Y que decía Jesús? El que tenga oídos para oír, que oiga. Cómo se, cómo se enseña, cómo se dibuja la, la, la sabiduría según la charla la China, donde se ve la sabiduría? En las orejas. Uh -huh. El que oye mucho, les escucha mucho, es muy sano. ¿Te vas a quedar tú? ¿Qué es? Adi-mena. Adi-mena. Ahí tú, Adi. Belarria han dicho. Belarria... Belarria han dicho que te ha dado cuenta. ¿Dónde me voy a charlar. Ahí tú, yo sabía... Vaya igual. batean kontatuko didazu eh ino, o sea, ez eh, da kini na garen eh sekuentziari kontatuta ze pelikula? Bera, kontatu zerean baina. Kamerakkin jasotzeko Bai, berriro izan eh se, se, zera, pelikula, dan. Baya, bueno, pelikula da. Baia, bueno, hasiko gara. Pelikula da Diarios de motocicleta. Che Guevara eta bere lagu baten bidaia. Baina gustot dela ba bersinetik eta doaz ba gaisuak ikustera eta ikasten. Beramedikoa esatzen. Mediko, eh, eh? mediku ikastelea. Mm. Eta aldatu al, al zuen a, ba, leproseria batera eta han alde baten ba leprosuak sentitzen dira leprosuak. Lazaritos, Lazarito. Lazaritoden mm. la eta beste alderdiko errekan, beste lazoreto grabeak. honen unher mutil ikaslebiek badoaz gaizo grabeak ikusten, momento hartan, aldaz bora gunduazela, azaldu zuen irudulatu txerri. Esan lehike, honek, hauek txerriak dira, gaizak egiten duten erikaduna. Hori, <gülüyor> ulertzen da ori, dabe, islamistak, judeoak, kristakoak ez tabe. Ona osona. Daustene gaur <gülüyor> egune gaur egune ekarrita gaur leheno kontatu dezuna, osea, egin da ez da beraien artean kutsatzen ari direla, baizik eta Janaria Ingurua, ez Lepra? Lepra ez da, da, da... Peliku hartan, peliku hartan, ikusten da, nola, monja batzuk, es, eskuematen dabe, eskuematen dabe. Gaisoari, ez daukate kontagiaren bildurrik. Leprak, se, se, ikasi gendunean medizina, leprak egiten du el, bacio, el, el, el bacilo de Hansen. Baziloak jansenin bota errua. Txerrikiak mm. egiz. Bete, baziloak, janaria, ez dagozer ikusik. Baziloak jansen, ez da... Ez da, ez da, ez da, ez ez da, ez da, ez da, ez da dutena, ez? Eh? Eta baziloak jansen dago, bazilo bakarra, ez daukaten, ba, medio dekultibo. O sea, el baziloak jansen, todavia naren no encontrau, el medio dekultibo, donde crezka. m mm -hmm. Así eta txarrena, eta txarra eta txarra eta Euniko 50 mundu guztian txerri da misidera. Así que ateakuntu. Ateakuntu. Ori hundarro tarresaten da bai. Ateakuntu. Ba, lehen desan dezunaren arira, ez gauzatxe bat bakarrik, no, ez, alpatu dituzu belarriak eta entzumena, eta eta pentsatzenan nintzen beste ezaera bat, zaten dena, noin maz sordok helkenok ere, hori ere. Horri ere, hori, hori ere, badatorrarirea. Eguneko, eguneko larro eta amazazpi ama geuzo, egun adetorten dire, ez da behen nahi. Hala. Nireten historia. Ba, bat egiteko egin du, ba, egongo sara ilabete bakarrik liboiurekin. Ide comerki. <risa> es ez, ez bakarrik baraua bakarrik liboiurekin. Sí, si, sí, si, sí. Si. Ide comerki. <risa> Egoitutan, ahogu... Oh, oh. Eza, ez es da, ez da, ez da, bakarrik, barraua. Eta jaren ezekes? Hortu, uratuko. Hortu <risa> nagurra. Janta, janta, Eta, ez dut eztelar esango, eta limoya hartu, eta txoixoare, ba, ez? Ai, bai hori, pekatu eta gaizotasuna da bat, eta bat, putze, zurrut egin, jankin, egin, jankin, berdarzarekin. Bia batzera egin da. Egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, Ashko, güe, bada bueno, txanari ser. Eses bakarrin mugi bergen. Ezin ulertu. Ja <tose> sentro uler ditu. Da, hori recha. <tose> Ashko eh, sal o sea, ulertu ez jatera. O sea, gure bai, bai, bai. gure kulturan, bai. bai. bai. bai. ez jatea, bost egun pasaitu zula jangarre. Elixak agitzen badu, ba, barau ba, ba, xusu ba, ba, ba, gisto. Berra bai egunea dintzula, baraurik. Ba Hau jesu guztio esalako. <risa> <risa> Aupa, barka dut zigor, ostia. Zer? Zer, zesat dut zigor. Uzteko abestia. Ah, bale, ba, esan. <risa> Zagiz, nahi zen nahi no, nahi Orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Pura temblor El bombo Con la guaguala Y si alborota Quemando De le chispear La guitarra Y si alborota Quemando De le chispear La guitarra Luzar osolvito brote del alba dónde iremos a parar si se apaga al dónde iremos a parar si se apaga vol si uno se pone a cantar un cochero lo acompaña y en cada paso de vino tiembla el lucero de al y en cada va de vino tiembla el lucero de al Zamba del amanecer Arrullo de Valerramba Canta por la medianoche Llora por la madrugada Canta por la medianoche Llora por la madrugada Zerro solito Brote del alba Donde iremos Aparar Si se apaga Valderrama ¡Eh! Donde iremos Aparar Si se apaga Valderrama No, ba, entzen dugu Mercedes zaren balderrama abestia e, lehenago doseba bidde aurrazaga oso guapa musika, eh? Maru eta koteren audio bat entzen dugu ta eleder gentza. Eta eleder beino rak ez duz egiten. Ez dintze egiten, bueno, hor dago, eh, gurekin batera, beha, beha, beha, beha, ja, igual... Bueno, Joseba, Joseba Bidaurrazagaren emazta ere hor badago, kafea eskaretzen dira. Ba <laughs> no, no so, nah. Baina nire dera esataria dare, bai, eh, urte askotan bilbo irian ibilitakoa, baina justo pieza arretan, nire mosketan, ez zailon, barra bere, barra, barra entzuten zailo, baina ez, ba e, igual ez dintze baina, bai. Eta hor, ba, Joseba Bidaurrazagak eh, kontatzen duen anekdota da, Ba, diagos de motocicleta eh, filman eh, sekuentzia batean eh, agertzen dira leproserian agertzen dira txerriak ez eta horren eh, balio simbolikoa dela ba, eh, lepra ez dela kutsatzen eh, bacilo de Hansen delako horren bitartez hori dela nola betz zientzia la bacteria de la lepra ez, zientzia enesplikazioa Bai. Baizik eta çer txer, çerrikia, berak çerrikia. El bacilo sería bacilo, bacilo, el bacilo de la lepra. Bai, berak çerrikiai batzen du. Nikuzte bai, nahasten da biska batzutan. Esaten du ikusten direla txerrikiak planoan, ikuzten dira çerriak pasatzen. Bai, baina bueno, normala da çerrikia esateaz, ez ezu kerezu txer, çerri çerriaja, ja, ja, ja, dezu çerrikia. Bai. Jaten Ez ezondo ez Bueno, bai. Ez ezondo es ez attendu. Bai, bai, bai. Quiero batzu ten ez attendu diálogos de motocicleta. Ah, bueno, ni esa. <laughs> es Egia Santa a Casbat ondogelido de teke. Bai. Pasaren cherria ni gustet berariaz esaten duela, eh, ezta, a Casbat. A ber, pelikula ikusten badima desu, leproseria joaten direnean, aidan deskribatzen escena, nun beraien aurrean bidean gurutzen zaizkie eh, txerri batzuk. Bai. Ez da ikusten direla hor eta cherriki batzuk. Oixo ba ba pasatzen dira animaliak eh dute bidea. Hoize, berak ez du esaten txerrikiak ikusten dira, berak esaten du txerriak ikusten direla. Ah, ba. txerrikiei buruz hitz egiten du gero. Bai, berak bai, esaten duena da txerrikia jateak. Hoize, bai. Ez txerria agertzea e, pelikulan bai. simbolizatu nahi duela txerriak jateak eragin dezakeela lepra. Hai. txerriak edo beste edo beste zerbait. Berak esaten du zurenean dala txerrikia. Txerrikia. Bai. Eta hori oso ondo ulertu zutela, lama musulmanek bai. eta eta ora erlijioa egiten ditu, Kultura guztietan bueno. salbo katolikoan. ez katolikoa ere, bai, eh, jatorrian, eh. Ya, vale. Ba, gaur egunez. Claro, gaur egunez. Gaur egun berriatsan dasuguk iperian eta lepra dator por la por el bacilo de la lepra. Horregatik da. Ja. Eta bideorazagak esaten duena da eh Hansen, ez? Jansen topatuzun E, ba, mikroskopioarekin begiratuta ba, hartu zituen mikroskopia berria zenean hartu zutuzten ba ba gaixoak eta aztertzen zituzten eta leprosoeditopatu zieten berezitasun bat eta ordun nola kontzepzioa da beti gaixotasuna hartzen dezula ba bitxo bat hartzen dezulako ba ordun ondorio estatut zuten bitxo horrek sortzen zula lepra mm -hmm. izan beharrean ba gaixotu dizu ta bain gaixota eixorik, ba, hori garatzen desu, edo edo hori nagusitzen da, ba, ondurio estatzen zen gara hartan eta ez dago berrikusiak, horregun, mirakurtzen desu nean, egon nintzen e, Wikipedia begiratzen, e, gazteleraz, inglesez eta euskeraz, eta guztietan esaten du hori, eta da, ba, duela, medizigarren mendeko esplikazio bat, esplikazio bat, ez? eta karo, ba, bideorra zarraba esaten du ba, kulturalki eh hainbat munduko kultura guztietan nola urtetan, e, oza, mileniotan, hori jakin izan da zer, e, zer suposatzen duen, eta baitare bueno, ikusten dugu diarioz de motozikleta pelikulan, eltxe gebarra gintzutenean, horre e, ba, ere islaatzen dela, eta bueno, ez dute, irekurriko nuke berriro bere diarioak, eh? aber horretaz hitz egiten duen. Zer, bai, kusinun, gainetak begiratuta eh, para la grep, para las grepes kama, esaten zuen. Ah, grepes, bai, bai. Eta, gau, no, naiko garbi eh, aida esaten eh, eh, txege barak, bai, hori. Curiosoa da, ez. Bideurazza eh, gaur esaten zuen, garaian ez dut uste inyorka esan zuen, ikori. Bueno, ni bai, entzunun. Konfinamentuak, los mayores biólogos biólogos, biólogos más OEA, reconozidos esaten eh, zuen kama ikaldo. Cama y un... Andagó, vato. Oso es esa zaguna. Oso virólogo es zaguna. O sea, oso... Zaguna es. Oso... Cristo encarrera ah. de acá. Y tal. No, no. Para la gripe, cama y caldo. Oso curioso, Ada. Es... No la... Es... No la... Y de sento, Las 4 C's. Cama, caldo, cuidados y, ca, eh, y calor. Calor. Su lengua... La historia pillo, vatitu, en la gripe de 1916. Salvatus y tú las de aquí. ¿Verdad? Lengua y patucenidad en... Eh... Hori, e, kama, ez, zubiari zenidan, eta pentsatzen geratu nintzen, zenbatetan, gaixotu nahi zen ni nire bizitza osoan, eta konturatu nintzen, zela, nire bizitza osoan, ino gaixotu. Ez ino ez aki, aki, gaixotu? Ez nire, ino ez gaixotu. gripeak, eduki dut edukidut ustez, kobida ere bai. Berdiada. Ustez. Zene, PCR hoiek detektatzen zuten... Ba, Horrek horre detektatzen du eta hasta... nabaz no ergoz da. Baina, bueno, kinuela... Eh, Uztikinak. Eh, ba hori ez, den, denokil behar gintuen gaixotasun hori edo... Baina ez, ez dut inoiz, eh, medikoen beharrik izan. Behin Bai, oso, da honena. Bein... Eh, Eta medikurikonena nintzen, da, esaten dizuna, ez dezula behar. Zuzzeala, zure burua sendatzen desu bakarra. Segu bat, Bai, pein joan nintzen e, sendagilera, ba, grano batzukatera zitzen zizkidalako, edo, eta kabezerako sendagilea, jo honetzen <mimitzen> amarekin, Martinez Sein, goguarazen dut bere izena. Loro, goreetakoa. etakoa. Eta horreken bantzian, e, e, zera bat, e, jarabe bat, fresa zaporea zaukana, marrubi zaporea zaukana, eta jarabe hartu, eta buztu nintzen e, busika bat, den, moduan. Osa, nire bizitzen eduki, osasunaletik eduki dudan, susturika hundiena eduki nuen jarabe batekin. Eman sendagai, ustezko sendagai batekin. Eta gainerakoan, gero izan dituen paperak uste dut, paperak edo horrelako zehara baitez, e, lepoko ganglioak puztutzen zaizkizula, eta hori, egon nintzen etxean, ama bostegun egon nintzen etxean, lepoa ondo estarita eta pelikulak ikusten, eta, eta liburuak irakurtzen, sortzi garen baiatik, lehenengo bupeko udara horretan. Ego horretzen ditut, irakurri ditun liburuak eta ikusi ditun pelikulako sondo. Gurentzen hau mogostegun gure etxite egin gabe eta sendatu egin nintzen. Baina, hakizu osan... Nirea mac... Nirea bat egin nintzen oso gaizo gaitare eta oean amarregun. Oean amarregun eta bost oetikan, ozera ia aldatu gabe. Egon oso gaizki, baina oso lasain jakinna nire gorputza ingoztu nahi beharrekoa. Sendatzeko. Ez nun testik egin, emangon un positibo. Egin nortz ba, fiebre pixia bat, baina zugarra, baina... Bai. Bai, sai da, ba. E, Niramak egin ninduen ni jaio nintzan eta, eta zazpi urtetan, gaxotasun guztiak nire gorputzak bera gain ditu ditu, beste ezeren premiari gabe. Bai, nire nire gorputzak Hale. Kristoren gaitasuna dauka. Hale. Gaxotasunei virusei, bakteriei gure gorputza erasotzen dituzten gauzei aurre egiteko agizu eta eta batean ez nola e, sinetzerazi nahi san gintuzten e, badagizu gure gorputza ez zala ez zala eser ez zala nahola bait e, abere isutu zaurgarri eta impotente bat e, medikuntza nahi, nahi. ofiziala eta eta poliziaren zaintza gabe Ba, hile hi egiten <gülüyor> ja, dena. E, ja, eske, jarrizizkiguten zipaioak berai, berain bokatxa metraieta eta borrekin e, gure, gure osasuna zeintzeko, ze bestela gure, gor, gure gorputzak hori behar du. Oza, gure osasunak behar du, poliziak kaleak zeintzea. Ba, Ia ja hori zan mezua ez. Hai, hai, hai, oso, oso flipantea da. Eta nola egon jende armada bat, defendatzen ola posizio hori, ez? Vale. Ego goratzen dute eh, confinamendu, leno aipatu dut, confinamendu eh, territoriala, ez da que no la Ez ezin gendu atera gure herritik. Vale, perime, eh, perimetrala, vale, perimetrala. jendeak defendatu egiten zuen, sue vale. hori. Jendeak, neurri hori. Si lo hago tú también. O sea, absurdo, bueno, de neta absurdo, bueno, absurdoak. Ondartzara, ondartzara ez joatea, e, osak, kalera ezateratzea, bi bi... kale, kalean, kalean oh. musukarekin ibiltzea, guzti hori, guzti horrek ez hauken ezankarik ezbururik, ez? baina nigo horatzen dut e, konfinamendu perimetrala, ni zako horatzen dut nola bizitu nuen hori ezaten duen, baina zehadar jotzek lase ez. Alright. eta jendea zegoen horren alde, Una eta esaten zizun baina, nola zoaz nola, nola hartu dezakezu kotxea eta horretatik ondarrona inojun kontzertu bat ikustea oza, nola izan zeitezkeain arduragabea iltzaile bat jendak iltzaile esaten zizun zizu, jendak esaten zizun arduragabe bat zeinela eta jende akatzera zinduazela Vai. Vai. ba besteak ere zubezela ez daukatelako eta jakin bina bali mazen un neritzako gauzariko kerren asan no puedes saber, ezin de zu jakin Ni aste nintzen begiratzen, oza, sea, zara da klase mota da, oza, sea, zara nuntik dute informazio. Zer da, hau nintzen nire ez jakintasun osotik begiratzen dauzak. Ta, kompartitzen aste nintzen nire ingurukokin, inguruko zian, Zuk ezin dezu jakin, no pude saber, ez begiratu, ez bilatu. Ba hori, obeditu, obeditu, oizan obedi mezzua. Ni asko gogoratzen hori ezin dezu jakin, ezin dezu jakin. Ezin dezu jakin zezentzutan. Ba, ez bilatu, ez ikertu. Medikuek, hau, esaten badimba badute egin. Mm. Ja, bueno, baina, niena ikusten beste medikuek kontrakoa idiala, esaten. Eta, izilarazten ari zaizkiela. Dana, eta kolegio de medikotik ari egiten operazio politiko mafioso batzuk hauek mehatxatzeko, amedrentatzeko, oh, ba, zutan, zutan, e, jendea hori, bueno, ez zindezu jakin. Nihuten e, nintzen hasian, jendearen gana piskate. ba hori, Ba, inguruko jendeit anteatzena, berbako bakoitza nuntzegon, egon, pentsagara, jarrera, emozio aldetik nuntze gon, eta, bueno, ba, askotopatzen honu hori. Eta, bueno, ez da gabe. Nola esan du maruk eh, grabazioan? Noi mazordok enokin okire oiz. Istia, hoi da, tio. Hoi da, ez pasada e, Eta nola esan du bidaurra zagak? E, nola da atxotitz txinatarra? Nola esaten du? Bueno, no sé eh, cuando una persona quiere saber la verdad. Ah, sí. sí. Entonces encuentra una voz que diga la verdad. Horizonte. Sí, sí, hola conserva, bai. Ño Belarri es el tartean. Es, Quiero azimenaren etimologia hori urrengonarako begira. Pero bueno, saio honen eh, principio es de ezegula prestatzen básicamente eser balkes balimbala horreko baterako karriko dugu beste horrekoan ekarri genuen e e e gutuntxo bat adi aditu horrekoan ekarri genuen eh, ah bai bai joan ja. de cheverriaren eh, ja, bai. eh, gutun gutun itsut bueno, niki itsut gututatu duela eh gutuntzar gustu gustuen lana hartu nulla euskara euskara ondo eskuratua bai bai eratea genon independentean aprobetxatutazuk ore intzenula ba egia da bai Eta Por cierto, hori bueno, da nik esaten dena eta leporatu zit nik esaten dena Aspalde, eh, Juan Luis Zabalari zel, zel. ba Hiruzkin batean ba Juan Zabalarekin osua serenago, por cierto. Bai. Bai. Bueno, no está en baina ba, bain, zaizat esaten. Orduan, ez zenuketela osteas, horren audio bat ere karriko. Eh? Bueno, ez zenuketela igual zure eh ba, bat baldin badukan neumonia bat o lo que sea, ospitalea eramango tan izaten tenion hori ari gara esaten, dik ez nuke eramango maite duen inor neumonia batekin gara jartan COVID-protokoloak ikusita eta bazpare jungo nintzen eh, mediko jakin batzuen gana. batea da bestea eta betiko tratamenduak egiteko, betikoak, ez besteik, eh? osea, kortikoidez, no seke, eta, bueno, eta gauzak ia gore, bai. Baina ez el protokolo de PCR positibo aislamiento, no le vuelves a ber sedar, holakoak, jundira lagunen eta zagunen gurasoak Nain no. Nabe no, no, no, no. Eta, baina na, batre da mutzen Ba, hori datzi nun. Eta hori eidatzea gatik, aipatu haipatu dezu Huma, personahia bakizu zerresantzen zaretan, nina inula desegin Gure medikuak dira, bakizu gure medikuak etaia kontra dira eta bakizu e, nahi дуla ba osasungintza publikoa desegi pribatuaren alde. nagoelako. <risa> <risa> vale. no, se, bueno, en fin. e, eta gero hori oso... hori ezabatuzun, hori ezabatuzun. Ezabatuzun. Aitzi oso, oso oso oso gabean... Eta hori da barkatu Joran Chebarria ezantzuna bu eh za testu horren ezita gero hola no huts egin diguten medikoek esaten eh? eh, bai publikoari oso publikoari bai bai hola no huts egin diguten baina bai, bai, bai, ez du horregatik esaten du bai osasun publikoari ez osasun pribatuaari bai publikoari baina ez publikoan daude, huts egin diguten hauek esaten duzu bezala baina ez esa es, es investe per persona ki huts egin digudelako baizik eta eh, lanbidea, ofizioa Da, dago, dagoelako, dagoelako bigfarmak, bigfarmak eh O oh, la guztiak, eh? oso tristea da, baina gustiagiz dut, Guztiek, guztiek, irakasleek, denek, denek. Ba, oño, eta eta eta, eta, eta, eta, eta, kasetariak, oieskoak, kasetariak, eta oieskoak, oieskoak, oieskoak, oieskoak, urrunago. Baiesko ba, ez una era, lasai. Lasai. Lasai. Joan <risa> <risa> duena gutunean da. Berak esaten duena da, oza, lanbidea dagoela e, ustelduta, dagoela ustelduta, nolabait beste interes batzuengatik. zuen gatik. Dain, beste mediko batek pertsonalki egiten diguna, biziketa, daudela sistema, sistema baten menpe, daudela sistema baten menpe, zeinaren helburua ez da gure osasuna, baizeketa e, etekin ekonomikoa, ez? Es que Oza, guntela, da, osasun sistemaren osasun sistemaren osasun sistemaren funtxa gaur egun da gizarte gaixo bat eta ez gizarte osasuntxo bat, egizu? Ze gizarte gizarte gaixo batek etekin, etekin ekonomikoa ematen dio, eta gizarte osasuntzero batek ez dio betekinik ematen. Badagizu, orduan gaudenean paradigma horretan, parametro parametroietan gaudenean esatea gure sendagileak dira, ez? Indignatu plantak egiten, kristoen arduraga, kristoen arduragabekeria da. Badagizu, zuk ez, osea zure funtzioa ez da lanbide bati pelota egitea, akritikoki. Zure funtzioa erritar moduan da, ondo informatzea eta gauzak nola dugu den modu luzido batean ulertzea eta salatzea ez, ez duena funzionatzen. Eta gure osasus sistemak ez du behar bezala funtzionatzen. Gure osasus sistemak ez du behar ez, ez bezala funzionatzen. du oso ondo estatua, estatua eta el, eliteen zak, ba, eukitzeko jendea beldurtuta eta izan dia, ba, ia da, o sea, izan dia guzti honen lapunta de lanza, ez da, geno esan. Ez dira, ez da osasun sistema bat. Da gaixotasun sistema bat. Menpekotasun Baugazun, sistema bat. Baokazua bestide maturreskula. Ba, Jartzeko, de. musika bizka bat. <laughs> Altuntu, jarrikoet. Altuntu, jarrikoet. Altuntu, jarrikoet. Altuntun jarriko ez. Altuntun jarriko ez du. Biskat, zutu gara eta. Altuntun, tutun, total. Ba, bizka, nao? Ba, Hau da son jubanda bat e, oso, oso pelikula triste batena eta musika ere oso triste bai, da, etzuten bai. denetan. Ba, eske tristea da momentu ere, bai, eh? Utsi dezak ez guberrato bat. Eske... Hexi, mikrofonak edo horrela relajatu baita ezke. Eta baita ere itzen ezagut harteta ez, musikari espazioak ustean. Ba, ja, hizietaske so mikrofonak, gomendua bai. Biarde, hur. Bueno, música u eh Elinikarendro eh pieza pieza bat da zuzenean. Elinikarendro ezagutzen ez duzuenontzat da eh Teo Angelooulos Greziar eh musika musikak egin, egin oi dituen emakumea. Teo Angelooulos na eh zuzendari greziar bat nik oso oso oso, oso kutxura dauka eh, bere bere gaia, bere gaia da bueno giza kondizioa baino exilioa ere bai erbestea da oso bere bere oso oso da Niko asko, asko benetan asko mehete dut, eta, eta, bueno, bere musika beti egin izan egin izan du eren ikari da nolabik tanden bat ez. Niko infaliblea dena, eta um, agian, e, Teo Anjolo bizitzan bizitzen ba, epilogo tristea izan zen, e, azkeneko pelikula rodatzen ari zala eh, polizia batek bere motorarekin arrabatu eta katu gintzuela polizia batek Da bueno Baia Eh exilio argiatu Exilioarena aipatu duzula eh bueno su su su imaginatu behar baina nik bi urte hauetan ni inoiz baino beto sentidu nai Exilioan nire me herrian Sentitu naiz gizartetik zokoratua eta ustiz e, ihesi eta bueno, jazarpena, jazarpenaguatzen naiz e, biterik alea zarkatzen nula egunero goiz eta txalddez eta beti poliziarekin ikusten maleman nu poliziak ales aldatzen egunero horrela egunero. Hibe ira gonaiz e clandestinitatean 8 urte eta herdi orbenetan nauzkan e, frantsés espanyol poliziak eta baita euskal polizia ere eh atzetik xa bad ziren 100ka polizia benetan atzetik nituela eta kartzeratik ateran nintzen pandemiarekin, eta ibiltzen nintzen kaletik modu ilegal batean, zeren ezintzen nintzen kaletik ibili, eta beti ibiltzen nintzen ba, ziurtagiri faltxuekin, eta horrelako gauzak ez Eta beldurgeiago nuen, kalean, behin askatasuna berrezkuelatu nuenean, bai? Ja ez nukanean zerrizkutatu, Ja, ez nire delito guztiak eh, orbain dutatzen. Orda gizarteari egindako kalte guztia ordendu niola eta gizon azken nintzenean orduan txe sentitu nuen ino izeez bezala polizia den beldurra ditut. Eta baino beretan esan egiten nuen eh? Nahi, bai, bai. esan egiten nuen <laughs> iristen nintzen etxera eta eta anaari edo, edo koinatarido edo no, familiaiten Beretan ez dut Pasa, poliziarekin alako beldurik nire bizta guztian. Eta seguraski, zure atzean ibiltzen zian, egun aurreko ibiltzen zian aurreko horretik egun oiek, etzeuden oaengokoak bezain beldurtuak, ze nire horreker ematen zian, nire or, banekin polizia beha zeon ez, ez zulertu, nire lagat ezagun bat oi hartungo municipala, eta ditzen zian, ze ostea erdantzen da, eta zeon. Osa, kalean, biztututa, jendea ikusita elkarri e, salatuz. Bata, eonez, egon banku batean eserita bestea. Ezin banku batean eseri. Eta jendeak salatzen zuen hori poliziai. Osa, bueno, pff, eta ni poliziakini tokatu zaititz egitea inoiz, baino jokeiago, hori e, eta piko salak eta jaso ditut, formal, salaketa... ba, bueno, Salaketa proposamen, ez zian salaketa, ez, ba, jendera jartzen zuela musuko apor elkita multaz, eta etzen, ez da inoitz egon multa. Gaur egun ere ez, naiz eta jendeak e, erabiltzen du trenbidean, tre, za, tre, garraio bidetan, eba, ez da behar. Baina, nik ez behin ere musukoan jarri, ez behin ere zerro rendu, lehenengo momentutik egon naiz e, baitare ere, aldetik, ba, guzti hori ikasten, eta forogatzen, lehenengo pertsona ikusin una eh topoan musiko gago izantzan eleder ikusi nun irrifar batekin atzetik zeskala e, tren, e, eusko treneko langilea eta eta segurata bat garraxira tabea da sai irrifarrakin sombreroa eta gitarrakin <laughs> eta atzetez zala, eta sagaldetoriona hernola iteten duzu eta eta hola e, ibili Iorko onukea erabitsen. Kriston Presio, ai, se cura en bizitu holako. Baquezun lenguan e, e, aipatu dizun, e, ikusi nuela daian eh fux anaien azkeneko antzerki obra Hondamendia izeneko. Ai. E, eta eh gaia da zaldibarko Sabortegiaren eh el eta eta bilangiileen eriotza eta pandemia, ez? Bi bi horiek dira piskat gai, gai bektoreak, ez? Eh antes de lanadenak ni eta arraroa iru hitzaidan gero gainera zaldibarrekoa oso oso modu argian sentitzen duzu kritika, bai? Ez, musztelkia politikoa eta, ez? Eta gero pandemiarekin mezua ez itzai nahi nitidoa iruditu ez. Ez duen osondo ulertu ez duen interpretatzen jakin behar bada ze ari zitzizkidan kondatzen Agia zen beste gabe e, gaia girotzeko edo kontestualizatzeko. Eta bueno, gero piezaren ondoren e, e, Simon Fuchs zuzendariarekin egin nuen eta epatu nion. E, hau, eta berak esan zidean, ba, e, bera inzat, bigaiak bere izi zinak zirela, ez? Zaldibarkoa tratatzea, e, zaldibarkoa tratatzean, bestea ere tratatu barzutela bai alabai, eta gero esaten zidean, bai historikoki e, zabortegiak eta pandemiak elkarren on, elkarrekin joan direla, ez? Eta ipatzen zean tifusa, eta gare batean, piskatxo bat, higetik hartutako lotu egiru duzitzen, bueno, baina, pieza egia azot... Zer esan dezu? Oezakit, de, haipatzen zezkean gaixotasun batzuk lotuta zabortegiekin. Arrai, heneekin tifusa zene, bat. Zaurreko anik haipatu nizun tifusa, baina beste arrazu interesante batetik. Bai, zintzen. Ba nola e, Alemanian azian, ba... Ustez Barsobian zehazki, e, arrazoi bat eman zana judutarrak geto auzo batean, auzo itxi batean delimitatua eh aperiperimetrajearekin, eh juduak hor sartzeko zeana e, osasun arrazoiak. Hala, hala, hala, Bai. Eta santifusa eta gainera hau oso oso jakina da, oso dokumentatua homen dago, eh neri zidan eh frantses batek. E, Bilbon eginen egun irekian saio aietan. Eta... Nies nekin, eta... Baitarek horrekin batera kontatu zidan, ba, kontrol sozialerako erabiltzen den beste emozio bat, e, batzutan izan daitekena baitare bildurra bera, baino... Bueno, gainera, e, sartzen zituzten hor, e, jodutar guztiak e, auzo horretan, ez? E, tifusa, ba, konfinatuta, ba, tifusa, tifusa, bai, ez? Uste, bai, bai, bai. Eta behin barruan hor e, bueno, ba, bazo den oso egoera bakaskarrean, askarrean eta hortik ez aterazik eta hor eh bueno, e, Eta ordun bai, garatzen zituzela tifusa, oza, sea, zin saneamento, ez dakin zer, eta ordun bai, eta ikusten, ikusten, eh, nola daukate tifusa, ez? Azkenean, prebentziorako, behin, behin berriro ikusten dugu, prebentziorako hartzik duzun neurriak sortzen ditu arazoa uh -huh. Ba, zure kasuan, zure magen medikamentu jarabe horrek sortu dituzun bezala, ba, bestea, ez? Ba, e, tifuse, bazparen, sartuko ditugu hemen, eta bez, ikusten, nola, ezkerrak sartu sartu ditugula, ezkerrak sartu ditugula, ez besteela asko sokerrago izango zen, ez? Uh -huh. Bai. Lehengo dosia jarriet eta hostea gaizki. Bigarrena okerrago, hirugarrena mm. okerrago, laugarrena ta hil. Jo, ba eskerrak hartu zitula, ze bestela askoz <laughs> lehenago hilko izan. Bai, bai, bai. hori, da biskat kimioterapia bezala. Ez? Bai, bai, bai. Minbiziak hiltzen eh, zituen minbiziak eta kimioterapian batzutan osolago bat. Eh, oso bat kimioterapia kimioterapiak eh, batzutan sentatu egiten zaitu. Bai. Baina kuriosoa da... Ez zer gauza zentatu aldatza izu. Bai, bai. da, kimioterapiak ez zaitu elaino izitzen. Dik esaten es, es, es. sosobitxia da, ez? Ez, buhez gai zango mediko alegia. aditu medikuntza, baina errelatotan, bagara, badakigu zer den historio txobai kontatu. Eta hori da, beti nola kontatzen dago ez da, modu batea edo bestea. Alegia izitzen anzatea, bai? Ba niri, bueno, badakizu delfin laguna bai. ilzitza idala bai... E, binbizia j. Ba, kontatuko dut batean historia hemen, ze historia esanguratsua da. baina hizitzen lagun bat, ehm, leucemiak j. eta bueno, bera, nik eh ospitalen ikusi nuenean, berak kontatu zidan, ba, bularreko binbizia bat izan zuela, bularreko binbizia sendatu zuela. Zela, minbizi xiki txiki bat, edutun more txiki-txiki bat, kenduzkendu egin zioten, eta sendatu egin zen. Eta gero eman zioten em, kimioa preventiboki. Ja, bintzen datu zegoela preventiboki eman zioten kimioa. Eta esan zioten, esan egin zioten, ala ere, em, kimiorik emangabe ze aukera zituen E, berriro ere tumore bat garatzeko mai? eta mm, kimio eman gabe ori? eta kimio eman da ze probabilitate zituen leuzemia batekin ditzeko eta hor duan, leuzemia batekin ditzeko probabilitateak txikiauak zideen ba? ez dakitun du lertu den bai, bai, bai, perfecta bante e, emakume asko gizaten dute bularreko minbizia Eta gero berriro izaten dute bullarko minbizia. Ez badago probabilitatea nahiko altu bat berriro izateko. Orduan hori ez gertatzeko esaten ditute bahartu kimioa kibioprebenioa eta horrekin ez duzu berriro izango minbiziarik. Baina egia da kimio honek eragin diezazukela letemia bat, baino aukerak murritzahauak dira eta berak hartu zuen kimio-preventioa, eta kimio-preventioak leuzemea eman zion. Eta leuzemeak akatu inzun. Orduan, bera, ez da ino agertuko kimioaren baten moduan. Kimioak ofizialki ez du inor iltzen. Iltzen duena, minbizia da. Hoi, la hostia da, eh? Eta da, bai da narratiba, narratiba da. Si. da Gauzak nola kontatzen dituzuen? eh? Dai. Arretan, on edan... jarri, non jarri pisua, non jarri fokoa, ez. Eta bidetan, e, ez daki jendea da kanorren e, ikuspegia, baina beti... Bai, baina ni ikusten dut eta bide honetan edo bestean, ikusten ditut ba, ikuspegiez berdinak, ja, baina ez daude olakoak inoiz azalean, ez da? Azalean beti, ostia, pandemia garaian ez zeuden azalean ikuspegiez berdinak, ez? Igual zure lagun batek, initzi artikula e, bielikon zitun, eta argidatuak goiaten edo ez. baina azalean zen egunero la narrativa de los de los infectados covid del sarscov2 que por cierto lorenes de huitchev 2 izena ere dauka virusan gaixotasunaren eh izena xa o sea, virusari jarri diote virus osea virusa hau da bitxoa deitzen dioten batzuk nezeta bizide bizide bizide bizide kesisan laga SARS-CoV-2 dala eh Severe Acute Respiratory Syndrome, o sea, lotzen dute virus hori le síndrome de respiratorio. Hori, hasieratik ja badakite, ez dagoela lotularik. Osea, virusak ez duela lotura virusa edo topatzen duten hori, baldi badago zerbait. Hori da berdina Janssenen eh Ez, ez da ulertu Vale, ba Janssenekin eh, eh berdina. Leprari, begiratzen bai lepra wikipedian, ikusentzun la enfermedad de Hansen. Badakigutanok, badakigut zer dan lepra, ez? Mutxik, badakigut. Ez da zaldu behar, zerdan lepra, eroset eztizkizu lan eta behatza. Hoi da lepra. Eta, eta, sudurra. Eta, eta, eta sudurra. Bueno, badakigut, ez da zaldu behar. Ba begiratzen desunean jartzen du berbira detzen zaitu ala la enfermedad de Hansen. Eta zer da, la enfermedad de Hansen? Hansen es eh, da el tipo que con el microscopio sortu dituztena mikroskopio bariren azaldu du dana topatuzuna eh, gaixo, lepra gaixoren artean ba hoien artean baztegoela, bicho berezi bat ez zegoena gaixorik ez zegoen artean orduan ala enfermedad le llaman la enfermedad de ese bicho del bicho ka encontrado el bicho es el bicho de hansen za, eh, el bacilo de hansen oida bitxillo horren bakteria edo delako ikusten ikustetan hori eh, Eta beraz, ja, narratiba da bitxio horrek sortzen duela lepra. Eta berdina gertatzen da sarsko biaren historiarekin. Azkenean ematen du airetik datorren bitxo bat sartzen zaiztula biriketan eta da, oza, narratiban aldetik ligatzen desu virus bat biriketako e, arnasteko arazo batekin. Eta hori Idei hori mantentzen da ja zu, o, sa, zuzenean hitz e, izenetik izenak beak horre hortara eramaten dizu haseradek ez ja. eta bueno ba hori ya osea bueno ez de tuler <laughs> <laughs> eta ja. eta eskerrak badakizula ezdan baina ez de tulerten Urengorago, uh -huh. Urengorago ariketatxo bat dutzeko jarriko duzu, Urengorago. Zeingo da honen esplikazio argi bat. Ze ze dut ulertzen? Hostia. Ni paradoja keta ulertzeko oso motza naiz. Ba bai. Bai. Jari, esatik eh, ez gouzo jartzena bestitxo bat. Baik, bare. Vale. Aber, eh. eh, a ber, Dexter. Ez. Haces la porreta. Oso motza da. <laughs> Hau da, hau ematen du... Ez, hau da... Morricone, baina eh? da, eh? Enixerra da, eh? Ez. Ez, hau da, beste soño bandabat... Eh... Bai, The Village. Ezo zu guztain burua? Bai, baina ez du jartzen horre. Zer jartzen du? Arbo part. Ah, Arbo Part, Robert da compositor eh? Fratres for and percussion. Vale, ¿proyectos o guchi guraotsak? Ba, ba, ¿qué arte? Barten pieza pixka luzea zan, oso tristea baita ere, guri musika tristea gustantza dugu, batez ere urdua guetan. E, ez lehen hasan nahi nizun, e, aipatuduete haien nahien e, antzezlana, zeren gero antzezlana ikusi ondoren, Lagun badia dipatu nion, ez? Bago ditzala antzazana ikustea, eta berak esantzian ikusia zaukala baitere. Eta esantzian, ba bueno, bat ez zailola gustatu berriro bizi behar beharrizatea eh, pandemia, ez? Benetan, ezkera, bai, jopi. Bai. Esantzian, ba horra bultatzea, ba... Jo, ba, ez daukan gogorik, ez? <risa> eta zen unia zer bizi, ez? Zure ustez oso motz gelitzen zen, horretan ez? Barkatu? Zure ustez, ez zala asko sartzen ez, eh? horretan ere, pandemian, zan, zantzen bezala lehno, zan zangeiago girotzeko edo... Baina ez, ez oso presente dago, obran. Bale, bale. Oso presente, baina eh, fuxan aien ant, eh, antzerkia nahiko esplizitoa da, mezuei dagokionez. Askotan ere oso oso panfletarioa da. Baina beraia kalderrikatzen dute, eh? ez, ez dut kritika negatibo moduan esaten. Ba, Breshen teatroa, ere panfletari bezan daiteke moduan, badakizu. Bai. Bela ikaldarrik atzen dute. Bai, bai, Zuetan, vai. partizanoak Partizano, dira, dira. partzialak dira, por cierto, biharnoa, militantea. bat grabatzera, lagun bat. E... Ja, bueno, duzeaz un bukantzen hau, <coughs> ez besta edatik dut bukatuko. Bale. <coughs> Eta orduan, e, Zaldibar, zaldibarrek, bueno, aurreko antes lana, zane... Zaldi Urdina bazan heroinauskalherrian, ah, bai. ez? Astena asko gustatua. Bueno, baino beraien mezua oso zuzena da. Eta azkenano bai. eh e, antes mezua da, baina labait iaia ba guardia zibilak sartu zuen eh ezaldia Euskal Herrian edo droga Euskal Herrian, gasteria. Ba, gasteria desaktibatzeko, bai. ez? E, Ori egia da, gainera, bai. e, egitari historiko bat da. Eta bera ekorrela salatzen dute antzitzalanean, ez? Eta saldi barrekoa baipatzen dute e, egon direla irregular tasonak, eta eta beste, ez oso modu esplizitoan. Aliz pandemiarekin mezua ez da in, in e, bentsat kritika ez da in esplizitoa. Bueno, baina nonduz egon pena merezizun. Ez oso ondo egin ez zehorez ze antzenian, no? Oso no? ondo, ba bueno. Oso, gero dira sekuentzia e sekuentziak ba, ez dakitzen bat izango dide, baina egian dira berreun sekuentzia. Ez? E, bata bestearen atzetik oso-oso-oso oso ongi koreografiatuak eta, eta lan tekniko soinu argi efektu eta lan tekniko oso, oso on batekin. Bueno, Fusaraiek, nire ustez, dolortu dute maila oso... Ez, eh, oso altua, ez? Mm -hmm. Eta beraien antzerkia oso. Bueno. Eta bueno, Exacte. gero idazlanean begira espekatu ziaten gainera nola, nola egiten duten, nola lantzen dituzen obrak, oran beraiek asten dira ensaiatzen aktoreak, gaia, jakinda, ze gaia izango den, eta aktoreak asten dira entsaiatzen eta improvisatu egiten dute testoa, guztiz aktore bakoitzak esaten du gururaten zaiona. Eta hor dago arkaizkano idazlea, joaten da notak hartzen, eta joaten da apurka-apurka e, idazten e, aktorek esaten duetenean arabera. Eta horrelako badago e, aktoreen eta arkaizkanoen arteko dialogo moduko bat, eta horrela joaten dira idazten. <hazurra> ez. Horrelatik da, zenia harritu nindun, Eh, jakinda entzuna aukana erkaizkano ar gidetzi zuela eta gero esamolde asko eta osintzetskean badere erkaizkano iruditzen, ez? Aha. Ta horregatik aldutonion Shimuni gero e eai idazketa prozesua nola, nola, nola, nola egiten egiten zuten eta eta berak azaldu zian. Bueno, esan nahi nuena da lagun honek nola aipatuzian, ba gorik dauka eh, pandemiari buruz ba, edo pandemian berriro murgiltzeko eta ni harritu ninduen zeren sentsazioa daukat eh, pandemian bizi izan genuena eh, bizi izan genuena orain dikere egitzei getuko premia daukatela, oza, berbalizatzeko premia daukat oza, eh, da, sentitzen dert egonero, oza, bizitako guztia egon nintzen super radik erratzen zan guztia oza, guztiai, egon espektakulo bat e, bizitzen ikusiko nun Osa, gu ez dugu bizi gerra, benetako gerra bat, ez dugu bizi, baina bizi dugu, bizi dugu hori. Osa, ari ginen bizi zerbait, historiko eta gainera, ekarriko digun guztia, gizartea, nun zegoen erakusten zigun, zer egiteko kapasak dien batzuk eta besteak, eta zungu zer egiteko kapazak ean, osa, erakusten digu, hainbat gauza, eta gainera, etorriko dena. Ze, ikusita, jen, osa, ni... Ni ese dato astu gradu dagoa. Ez da nahi astu, hoyo oso importante, secular, o sea, astuko ba no, pensa tu cono, ya está. Es que holako jarrerak jendia zaten da. Aurrekoan neon eh hori hori hori egiten, eh? Has e, izan Gaia eta batek esatenzu, "Bai, hobeto el día a día, ja, bai, ni el día a día lo llevo, ni ikusten da u leku guztitan. Leku guztietan. Dika respetatzen dut, norbetek ez bain ima du, ez bain ima dukago horik... Bai, baina e... nitreza galdu. Errespetat, errespetatu bai, baina zerta itzen goztu. Baina de Katar, del Mundial, de no seke, bueno, bai, baitare, ola, guerra, baitare, baitare, mm. ez dia, gauza gertatzen ari dira Baina, ostiaz... Esp... Eh, onda mendia, onda antzez lana ikusten, bada ikitu ze esaldi buruatu zitzaidan? Esan izun ez? Etxeko, etxeatarian izun ezan? Pandemia ez zala gertatu, pandemia egin egin zibutela. Jakin, ha? Oie, oie zure, la pandemia esaten dutena. claro baina programatuta dago guztiz. Nienekin, nire arrapatu nindun, ez zer jakin gabe. Oain nago ikusten, haberzelako bai. teknikak iago dituzte, kontrol sozialerako. Baina izai gustatzen e, programatua zegoen guztiz hori. Bueno, Zerorrake aditzera amaten du, ez daugala improvisazio horik. Bai, baina ez duk eiten maldin badezu, konspiratzen maldin badezu, bai, badago, badago eto asko da badago, eta gero moldatzen da, baina dinamika, orokorreko dinamika, zegoen guztiz, osea, bai, bai, super ondo, hori egin izan dute, osea, esperimentu, e, le, le, lekuka, bai, dibidezen greziako, ez dakirongo irla batean hartu zuten, eta hor zegoela, ez dakize, gaixotasun bat, eta egiten zituzten, esperimentuak, de benga, E, oentsi bakarrikan e, eta zaitezkete erosketa egiteko eta bi metroko e, eta jendeako bitzen zun. Eta guzturit estatu eta zituzten leku ezberrein Eta gero zuten bakarrik zan, gizarte osoari. Neske flipatzen unguztiakin, oentsi esan dut adibide hori, erosketako egiten bi metrota, elkartzen ginean, e, niego nahiz bi, bi gabon familiakinen elkartu gabe, E, eta elkartze ginean, oa indikan, asiran zen lehenen bi metroko distantziakin, erdi bildurrekin, egin diguten guztia bete dago. Esango baziguten lauanketa ibiltzeko, ze horrela virusa gutxiago transmititzen da, jendea ibiltiko zen lurretik hanketa. Bai. Eta altxatuko bazinatenak betik lurretik, egon gozean e, behatzakin, garrasika. Oa ere ikusten da jendea musuko kaletik, eh? Bai, e, bai, e, bai, e, jakina. Ba, ba, ba, ba kaletik eta leku guztietan. Eta, eta transporte publikoa oso gutxi gara musukoak ez degun erabiltzen, eh? oso gutxi. Ardura asko dago, zama asko. Oso ardura asko, ar, ardura da. Baina nahizue, lagundu pixka bat, jarriko ez beste kantabat. Abeas matzen dezun zer lan. Oda gespik. Ja, <laughs> aise bai hau da pelikula frantses baten soinu banda eh igilea respire dikirakorria respire bai respire eta gerta ez justa hitza lorta zitegite da ikusi da pasta esan du arnasa hartu oso oso sobolitada bestia antzule zu genda ocha eh e, Pisa Oda oh de nosotros respire Marc Chaurin senegal compositorena da respire pelicularen e, e, ba, hoy, tema principal hasango nuke eh respire filmada ahora susendaria Luego latzen sarete Inglourious Basterds eh o protagonista Bai, bai, bueno, bai. Hacintza, eh, aktorea? Zinean lan egiten zu, edo, no. Bai. Hacintza? Ez, ez, bai, guatzen ez, bai. Baino... Ez izena, ez, ez, ez. A bera, zuzendaria. Ah, bai? Pelikula horren zuzendaria, bera. A ah, bera. Eh, joder. Hugu eh, eren beratuko dute. Itabatean, juzke. Pues que... Bain, txe jarriko zean berrindu. Vai, vai. Urrenko bateako, baina hori zinten dugu hori. Tita, ah, tita, ah, tita. Ah, Ez, eh, eh, eh, holako gauzake zingea, Billy, zutzen Ez zutzen egan, ez, elkarrizketa batean, ez. Hori ebaztu gero, dakaz momentuan begiratu. Mel Melanie Laurent. Melanie Laurent. Melani, ba trebien. Melani, Melanie Laurent, niri Inglourius Basterzen, eh, queztan amorroa eman ziren tipa, ez zirutu zizean oso oso paper txarain zula. Perikula ja noiko eskaxa iruten zait. Hmm. Tarantino eren ja, nire zako gain bera ba. Eusak izu izi dutzen zen, ez du, meni dutako gai gain di, Ni di disfrutatu nuen hori, pelikula hori. Niri Eta... fraude bat irutu ditzen Eta baina zan aldi berean, ez dakit, esan raro. Nis bizitu urrangua uste izan zela Django enkadenado, Django Unchained. Hori ba izela bai kakabat. Baina, euset, nizet... osera, niri gertatzen zelan, arretu nindun... E... Inglourius Bastards ikusiunean nunean ikentzula historia asmatu nahi zuen moduan giliditzen biselatu berande oza, harrituta harritu nituen, lortu zuen nire harritzean berande ariela, lortu zuen zuen baino baina e... eta gero ikusi nunean ver... jangoenkadenado el... ordu Quentin Tarantino ordule arte ezintun inoiz harritu bai! Bai, ba berriz ere, beste razabatekin Berriro ere Berriro ere, bai, bai. Eh, Tarantinoak arritu nindun Reseru guarduk segin Arritu nindun asko Adibidez eh, Eta Pul Fiction ez? Eta, eh, utitazu eh, eh, segitzen Ah, vale Adibidez, eh, belarriaren sekuentzia Nor, nor, nor ez da Ostia, ez ez moi jebit, xabar Nor ez du flipatu sekuentzia horrekin, ez Michael Madsen dantzan ez Bai Vai, vai, película hoy impacto vai, va a dar hacia el tipo para año Diálogo a ah, que secuencia, ah, no, se cuetza horrek markatu gozion actor eh, nola da Michael Michael Matzen o sea, Michael da respeto distancia, bueno, respeto hostia, al loro. Agertzen da Kilbiler ere agertzen da. Bai, bai, asko uzten zai. Vai, agertzen, goedo, oso goedo. Oso, sombrero aquí bueno. da el único que le planta un poco, le, o sea, gosentzandole eh, el zendun eh dascoleta de Dar sal. Daride Jana gosentzandole el zendun? Eh eh Ma Es. es? es, no es eh, Black, Black Mamba. O... Black Mamba, oaten zera Black Mamba zer dan? Zugea. E, ez... Sartzen dio zugea diruaren maletinean, darril janak. Uh -huh. eta, eta maiken batzenek irikitzen duenean maletina Black Mambak salto egiten du horpe gira, ja. koske egiten dio eta katu egiten du. Neiz, impactatu nintu nola... Bill, oza, ez e... nola da protagonista. <laughs> ez e pelikula ez aizia. Kill Bill, Kill Bill. Nola da, Neska, Neska. Uma Azur mandi joa eh dana gaka ez ez eta gutxi espero ezuna dala Mike elao dago la hor bere furgo bere rulot kazkar horretan irekitzen dio atea eta tu bate dio tiro bat una scopeta de salo de no se que e, bon, bai. horre bularren bularrean eta da como pues va azakitoso secuencia hori hor asko zergetik hor se gerdatzen da hor lurperatu egiten du Eh, Michael Madsenek, Uma Thurman, Lurperatu giten du, eta, eta Uma Thurmanek IS giten du, Lurpetik. Ahí, ahí, ahí, ahí. Impacta tu nindu eh, Pulp Fiction. Joder, Pulp Fiction asco, tío. Obviamente, obviamente, eh, señor Lobo, porque qué no? Por qué el no solucionador dejamos, de problemas. Vamos a dejar de... Por cierto, Niri Marinak, se asitan, dice nindu Señor Lobo. Lobo. Hostia, lo no jugaste eh de hecho daukatatua ja hor 8 harena gero beste pelikula kill bill asko gustatu dituen ere eh, bai asko impactatu ditu gero badago beste pelikula bat oso ez ezaguna dena tarantinorena eh, eta da bat eh, carrasellegi ez bueno, ezaguna bai bueno o sea es... daukate eh, tarantino oso nada orik bai nieria Da ya quebrona su no da go. Ya quebronda la hostia. Bai. Ya quebronda eh, el Morele eh, bat, ah. bat. Vale. El Leonard da Leonard tipo bat has izan he idazten ba 50 garren amarkadan. Eh Bakisu zituen ematetik naska baita ere. Ba, berro. A amarkadan idazten. ¿De serio. Es que da Cristonidaslea. Vale. Tipo aquí ha existit un western aquí da cent situen, 80 hombre por new manegi, egin, egin ditu pel, o sea, pelikula, liburuak, nirazlea, da zitu pelikula, da zitu liburuak Cristonidaslea. Es bai sut monster ese ti sitengo. Eta eta joder. <risa> vale, vale, esa más, esa encima. Eh Guaiçe Churián, ittonel ba, banekin San Barnu da <risa> gaun bat. Balago beste pelikula berdan bittekin Hollywooden itsera batera gustatu era. Bueno, daztaka pututa ben. Eta total, bueno, total. total que ya pasa da. Ha pasao. Ha pasa. Pasala. E San Barnu bueno, izun de, no, gangen, erbai, hori, da. Pero bai. Se sentzuen pelikula hori, es on da dago, eta bandara, vale, entonces, hati, da da du, oso on Eta soño bana da, terriblea. Balak, daztaka ezagitzentegunain beste Quentin Tarantino tas eta ez gison on eh, eta. emakume on Gespireko, ozak, inoladaan, eh? Melani Logang. Melani Logang. Logang. Gero, eh... entzun nuen, bo irakurri nuen, entzun nuen, e... egontzala rodajeain urduriz egoen bera, ez eka, bera, aktore frantxez bat, aktore frantxez bat, e... esterigabe, ba, egizu, e... eta hain urduriz zegoen rodajean, er, errezuela, egontzala, errodaje guztia, errezen porroak, relajatzeko. Eta claro, porrekin gertatzen da askotan eh, erretzen erritzen dezula urduri zaudelako eta okerrago egiten du. Ah, ba eduz okay. se se. ona izan daiteke, baina goza beste goza batzutarako ez da ona, ez. Eta hori se rodajean. Inclusive basserts? Inclusive basserts, vale, vale, vale. Su sense un zer ez etzun hori hartuko, ze bestela. Eh, ja, ja, imagínate, bueno, Este... Bueno, Bestea goza bat esan nahi nuen, ba. eta da, eta, ondamen, diaz, ondamen diaz, ondamen berriro, voltatuko nahi, irugarren ez, ondamen dira, esateko, niri pertsona horrek, horretako pertsonaio oso ezaguna dena, beste, beste di. Nola esantzida, maverak ez daukala, beharrik, eh, voltatzeko horrera Ni badauka dala, pandemiara hitzurtzeko beharra, maduka dela, berbalizatzeko beharra, lehenkoan lagun batekin egon dintzen eta esan bere hiru lagun, bere hiru lagunek buraz bestegin dutela pandemian zehar. Eta eta jurtze zerbait egin barko genukeela pandemian inguruan. Ne Mi... Ostia, nire batzen naiz, independentea sortu genonean, eta zantzutenean, e, berriaren kontra jaio giniara, eta guztiari, nire, oza, desagertu, dio. Inoiz, bai, eh? baina, e, ez anleren goaldia bizitzen, eh, aitortu barret, baina, ogeiagotan pentsatu dut ala egoerazteaz batean, hori ez. Ez nahi, zinez, e, bueno, ara baina bai, orduan, benetan, bizitzen nun, e, oza, zan, como, buah, oso oso Zer gaiteke ge... uste duzu egintzizu la, la komina hori esateak. Benzatu ane... duzu egintzizu zer gaiteke egintzizuna inbesteko minu. Erunes, ez, pero inondik inora, eta... A zer da, jende, akusazio, gust... horretan, akusazio horretan an... zer kegiten dizua inbesteko minu. Ez da, akusazioa, bela, zan, nola... Egon nintzen bihila bete, udarako bihila bete sartuta etxean bakarrik e, Wordpress ikasten eta, eta HTML5 ta, gauzak eta lagontzazkaten hau egiteko bestea. Txoramen bat, oinarrizko webgune bat egiteko zen nik ez dut sekuran egin. Eta nahi nun, egon beharrean kejatzen, ba, hau ez dutela argitaratzen edo honek dazkatela leherroditoriala eta besteak bestea, hori egon beharrean egon beharrean. Egon beharrean nire kutxukun bat prestatzen eta a ber e, badakik ba egongo direla jende solta honetan partartuko dutena, ez? Daitez eginun Rodríguez ekin Asel Luzarragarekin eta jende oso solta eta gero beste batzuk ekarri nitun lana ere nun, ba, ilabete batzuetan, ba, bilduz argitaratutako artikuluak berriro argita eta horiek elkartzeko danak toki batean eta ez da ukitzeko toki bat nun ez nuen irakurri behar bildurrakin, de, haber batuko duan, osa, pixat, arnaz gune bat neretzako. Ez du izan behar guztientzako, baina nahi nuen neretzako eta batzuntzako. Osea, ezkitzegon. Euskeras ezkitzegon. Da gazteleneaz ere. Eh? Gazteleneaz zeuden telegran kanal guztiak. Euskaldun hmm. guztiak ziran telegran kanaletan eh, erderaz. Guztiak. Da duz, ez, ezer. Ez eh... ez ez Euskeras ezkitzeguen ezer. Ezerrez. Ezerrez. Zegoen, ba, gauza sueltak, beste tokitan baina, claro, oietara iristeko, jarri martzenon, bierda asko. Gora, eta, bain, eta danok, danok, danok aiginan, mm. bilakita horretan, galduta, itotzen, gutako, eta zetan, ostia, gu, elkartzen ditugun gauza, bakutza beria, guazen, elkartzea teleku batea, eta egual zerbaitakagu. Mm -hmm. Eta Baik, santzuten ean hori, arazoa izan zen, ba, ilusioak intzenon jende guztia izutu zela pilo bat. Ze zabalkunde askorekin egin zan. Pertxa... du ze zabalkunde askorekin egin zan, zer? Gure kontrako... Osa, eraso hori, e, zena ere, berriaren kontra jaio ginalen gezurrori, uh -huh. e, Juan Luis Zabalak, beak betiako miresmena izango dio ze bedak, bedak, izan bai, berak, berak oa izan da, esantzun. In, zi, e, bueno, esantzun, zan, e, e, e. salatutun, egizturra da horrela, hori horre ez du esaten. Bai. Hori, eta hori betiako eskertuta, ze momentu horretan, bai. esango ditut, e, osea, egun horretan amar mila bisita, e, egun horretan, egun horretan, amar mila bisita. Egun horretan bertan. A, egun, amar mila, e, bai, ez bisita, bai, bai. Errekorra izango da, bai, ez? Errekorra. Bai. Normalean... Boste honetan bila Egunero Egun bai. ero izaten dira. Bai. Bai. Bai. Mm -hmm. Ba ez dago eski, eh? Bueno... Ez egun e e e e txiru Bueno, ez... Ba dago komunitate txiki bat, hor, haki bai. ara. Bai, bai. Hor zirto da kaku arkezpena... Gatorren astean, ezakit segunela. Azera lagortan? Bai, aia animatzen. Ez denekin. Hoxe, Cristian Reinike... Cristian Reinike aipatzen duzu aipatu duzu orain txe, Cristian Reinike ez dakiten entzulerik baute daukagun, baina entzulerik izango bagenu, zuk eta biok, momentu honetan, leprosoren bat, edo leproso batzuk, gure belaunaldikoak, agian baten batek gogoratuko du ze Cristian Reinike, Utsi ezak ez zuzure telefona, besedez... Ez zuzbarkatuzken nahi dute egiratu data. Zerata. Eta nahi zarkago kristalnekin... Ah, vale, vale, vale. Hori bakarrekan, nahi zentzuten eta bilatzen... Bueno, kristalnekin izan zen gure plastika irakaslea Koldo Michelena Institutoan. Eta bueno, oso tipo... oso tipo celebrea zen. Zer, oso, oso gaztea eta oso... Ah, ba bueno, punki, alternativa punkik shamarra, es zan eta bueno, ba izan parandan parranda, parandan gurutatzea iragaslea. Eta kalean gurutatzen bali ما zenun kristian edo berekin konfiantza biska ga bali zenun agurtzen zindun eh muxu bat espainetan. Ni gustatzen ez <laughs> duzu. Ah, Espainetan ohi nekir. Bai, hartan ni gustatzen naiz oihartzunen eta hola. Bai. Ni gustatzen naiz horbazen berriagozu. Ja ez da egiten, baina gare hartan, eh, oso modernoa oso libre izan hola. Ni gustatzen naiz mutilak eh asko bo gainera baserritarrak eta hola, eh. Baserritarrak ez baserritarra, oso euskaldunak eta giro hortakoak sorginen taola, nola eh Begiak begeierbe be, markotzen zituzten. Nik, nik markotu ah, eta eta igual batzuk gonekin ibiltzen izan pak gainean. Biez, yes. gonekin enezi. Baian, baian beste. Neuni gonestelibistana niarre baren baino jantzi batekin. <laughs> ba, eh, aipatuko Aipatukoet 3. aldiz, eh Cristian Renikekin, eh, eh, Pipi Juan Luis Zabala, Aipatuko Aipatukoet 3. aldiz, berari esker Hakiz deguta astas Irrati Librean eta Tastaz Komunikazio Agentziaean ikusiren hon Cristian Reinik e, ETBko programa batean. Beak Tastaz Kontrainformazio Kontrainformazio agentziaean. Bueno, ikizago nune. Di pala bai, bai, bai. Bueno, bon, Irrati Irratia Tastaz Irrati Librean zutetan nun e, Bilbao nengoela, hori bai, baina agentzi kontrainformazio agentzia a... deretik. Ia da, eh, Jolist Zabalari esker Jolist Zabalari esker eh, Jakindegu Kristian Tastazen zebilela Izan ere eh, jolista, Eta celebratu genun, ospatu genun Eta zintzun beha Eta zu kontatzen Eta zintzun kontatzen, kontatzen. Bua, kontatu, kontatu Jolist Zabalak jarri zuen Twitterren eh, ETVko saio bat Aspaldiko saio bat Ba, mila bat zirun laro laro bai. ba, e, da bai. eh? Larogeita Amar ingurukoak. Cristian gure irakaslea zen garaikoa. Larogeita Amar, Larogeita Amar, urteetan izan zen, egon zen ugoreetan, Jotunatxilein e, bai. institutuan. Eta hor duan, zan ETB saio bat, Etebe, ba, moderno izateko aleginean, bai. ba, zan, e, gaina e, aurkezlea horretakoa da, Eta zuzendaria, Marinaga, kapitulo, retrak, edo, zuzendari edu, edu zan, barinaga, kapitulu horretan, kero Etebeko zuzendaria. Edu, barinaga, zuzendaria, saioko zuzendaria. Eta orduan egiten dute... Kriston ba saioa da, eh? Kriston saioa da. Kriston bueno. dokumento historikoa da. Bai, bai, bai. Dokumento bai. historikoa da, Etebeko lako saio, so, zituen. Bai, dai, bai. Ez bali, bada, zero. Gale bat. <laughs> Eta orduan bagiten dute, ba, nola kontrakultura, Euskal kontrakulturaren bizarro lako bida itxo bat, ez? eta orduan joaten dira e, fanzine bat ikustera, gaztetxe bat ikustera, eta tastaz kontrainformazio agentzia hau bisitatzen dute, eta orduan agertzen da Christian. Eta niri oso, oso, oso adierazgarria irudituz ditzen, eta hori jarri nion joan duiztabalari, e nola zeberak aipatzen zuen, bera jarri zuen e, txioan, jarri zuen saio hori, e, sai zabaldu zuen saio hori, eta seten zuen horrelako nostalgia bat sentitu zuela. Ez? Ba, laro gehi garen amarkadako, e, ba, eskabate, emergentzia, eta nola zegoen dena borborka, eta horrelako nostalgia batekin, seten zuen horrelako nostalgia bat sentitu zuela saioa ikustean, ez? Horrelako admirazio moduko bat egin hitz egiten zuenez, ez? izan zanginen, ez? Euskal Herrian hala e, ere jolarogik garen hamarkadan egontzan movida bat, ez? Eta hostia, eh? Ba, ba, Eta esaten nion, ba begira, inbeste, ez nion horrelajarri honi esaten nion, ba begira, kasualitatez, kasualitatez, tastaz kontra agentzian agertzen dena da Kristian Reinike. Eta Kristian Reinike, pandemian zehar, izan da, personai bat egon dena horpegia ematen nolabait e, e, diskurso kritiko bat zeukatenen alde eta nolabait e, e, teoria kontrateoriak eta plazaratzeko alegi norretan egon dena eta gazo duen alde guzti nik ikusi dut e, Christian Reinikeren bideo bat e, Twitterren horrela zabaltzen eta jendeak Ino, kristonak eta di, esaten kristian iguruz, ez? Eta esaten dut, badegiraz... Kriston tipona da ganea, kriston tipona da. Badegiraz egertatzen da, darogei garen amarkadan, vale. darogei garen amarkadan, zeudenak, eta kontrainformazioa agentzia bat, zan, kristianek berak, e, Etebeko saio horretan esplikatzen duen bezala, zan, irrati irratiliure guztien, nolai, federazio bat, zan, berria jentzia bat, baño irrati libre ez osatua eta herri handolakundez osatuta gainera ipazi ditu e, gestoen aldeko e, batzordeak eta abar eta bar hor mundu guztia nolabait informazioa ematen zuen ta tastasek informazio hori zentralizatu eta panatu egiten zuen ez or zen pues informazio agentzia alternatiboak gaur egun Euskal euskalherriari Falta egiten diona oso modu larriak, oh, yeah. eta nola baita dut independentea Bye. jaiozala pixkatsoa bokazio horrek, egin ba, ez? bueno, saia kera txikiagoa, zenba, imaginatzen dut hori kriston lanada eta ez dago zer, baina bai, bai, bai, minimo bat, zerbait egiteko, bai, bai, egia san, bueno, Nik ez, ez nire burua ikuste nola ko, sortzeko, baina ba zerbait egiteko eta borondate hori erakusteko behintzat eta ikusteko jendea ber, ni uste independente bat, bi 3 izen esberdieniekin, ez dakiz zen bat, eta sea, antolatu. Ja. Oso triste izan zan, baina nola hori jarri nion jornalista balari eta eta jornalista izabatuzun ezabatu txioa ba, nobait egin egin izan bagenu bezala bere okay. ezagite, ez? edo oso oso oso triste izan zen Ei, naiz gutxitasun ditut, ain leproso. Gelditu <laughs> gure txia, gelditu zian horrela e, zintzilikatuak. Eh ta bueno, begia san orain gu gaude hemen, e, ba, orduko irrati libretan bezala, ba gu gaude hemen zintzilik irratian, horretetako zintziliki, irrati librean. Atzamarik gabe eta arro. Eta arro. Eta Leproso jarro. eta harro. Leproso eta garro. Eta garro. <risa> Leproso naiz eta garro nago. Eta, bueno, ba, berriro begiratuko. <risa> ah, bai, izango dugu, datorren ostegunean e, abenduak sortzian, algortan, goizeko amabitan, izango dugu, ba independentearen aurkezpeitza bat ba algortako lagorentzat Cristian Reiskieta Ah, barkatu Noiz dakuzue? Esandetzen ez dakit ze ordutan. Datorren os, datorren ostegunean abenduak sortzi. A ah, ni parixenao. <laughs> Hostia. Bai parixena bai, noa abenduanen 6an. Pues Bai. Abenduaren 6 Bai bai parixena noa. Ula la. Bai, pari monamur. Par, pari, hui... Pari xera noaz, eren, bueno... Zepena. Egin genuen... Zepena. Em... Zure egin konexioa docu... egin gode guzuzen eran. Dokumenta... Bueno, paioz ez aioa daukagua, la. <risa> ez, ez, ez... Haurkazpenetik. Eh, Piskat katxea emango emateko. Bure eh, korren posala Pari payusen... xera. Payus Bago zer egin genezaken? Egin da, eh, Pari xera nagoela... Eta zu algortan zaudela, Oixe. elkarri mezuak bidali audioak, eta gero audioak pasa. Vale. Aurrekoan, bida horraztaganen audioa bideri zenidanean, egin vale. genitun, genuen, ez, e, trukaketa audio turkaketa bat, bai. horla, beroan, bai. eta nigu zetoriek... E, or... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ematen dizkiozu Parisetik e, gorantziak Kristian e, Reinikeri, eta konta diguzu piskate horre... E. Torri zemuz ikusten handena. Bai, haien posibilu kontatu Cristiani ba, orren kontatu zuedana, ez? Nola, ez? nola ezagutu nuen bera, nola Bueno, ni pasako dio ate. Berriku honen nuen... esteka, irutzen baldien bazaitu be, beak entzuteko. Aita eh? Nola berriku nuen eh Christian, pandemia garaian eh, ba, nostalgiarekin Arrotasunarekin, garrotasunarekin, ez? Eta, eta tristezia hondiarekin, zeren ikusten nuen nola loitzen zuten bere, bere figura, ez? Uso modu zteken eta gaiztoan ze kristianek ezin zuen bere gura defendatu. Oidaneri gertu zaidana. Eta da horrible, tío. Ja, niño que vino Cristian, Cristian es dago Twitterren. Ba egonda ere. Berditu. Bai. Zer, iristen da momentu baten, zut, ni, gu eukigenun, oza, gu, gu, gu, oza, fito eta aselek idazten dute berrian. Berria, ez genunk trik-trik-trik galtzen, ez eh, genunk, ez beraren kontra joaten. Ez bai, ez zerra saltzen, eta lotzen badaldi maizu, egiten zuten moduan, si euskuindarra, ezeko, ematen du okei okay diario antzeko bat, una operazioan de estado, sabes? Baina eta hori, ezagutu galtzen, independentea, oh, no, euskal News ekin. Buru... Euskal-nius bueno. Baina independentari buruz egin behar dugu saio, saio berezi bat. Ez du ematen, baina... Bai, ematen... Ez, ez, ez, ez, ez... Ez du saio batean. Baina niko dugu? Baina niko dugu? Edo bi, baile. edo bi saio berez. Bale. Eh? Kauza bat esan nahi nuen... Eh, eh, hor hemen apuntatu dute esaldi bat... Ez, ez du dana esan... Bi minutu. Ez dute esan, baina esan nahi dut, ez... Eh, gure epaiketan gure azkeneko paiketan... Eh, gure paiei nikune bat ez esanien... Eh, errepresioa legearen izenean esaten dela. Eta... Gaurko saiotik geratzen zaidana, gola laburtzeko da, eh, errepresioa prebentzioaren izenean ere egiten dela eta pandemiak ekarri duguna da ere osasunaen izenean egitea, ez? Eh? Ez gogorazidik, gogorazidik guzu baria naziek asmatuta zaukatera. De hecho, justizia preventiboa ere asma, asmakuntza nazi bera. Ba, hoxe Horrekin mm. geldituko yeah. gara gaurko saioa bukatzeko eskerrik asko, eta datorren e, mendik hamalau egunetan ikusiko gara. Zaitu zaitezte Belarria iusten, eh? Ez daitezele erori, hazma bostegoen hauetan, ez daitezele, ez daitezele entzuntzaioa. Bola ba! Heltu, belarriak dira joan. Esa lokartu <tutu> arte Ezut sentitzen Zure neseria Immune egin naute Moralaren ezarle Gure zientzia zure Horrez fintzia su bestea baina misia ah ba zakitai ser sí. ah la he dado al re le ¡Belarrige en estándar!